Ралин відкинув полу шовкової хламиди, став на одне коліно перед Мефодієм. «Прости мене, отче, за відступництво від християнської віри. Душа моя блукала в сутінках. Хай наш Господь Ісус Христос ради доброго свого милосердя розгрішить тебе. І я, владою його і святих апостолів, і владою патріарха Фотія, звільню тебе від клятви і від інших кар і приймаю тебе до церкви, нашої святої матері, до спільноти вірних і участі в святих тайнах. Амінь». Мефодій осінив Бравлина Христом, сказав, «Тепер поможи моєму брату». Бравлин уже зробив крок до Костянтина, як вовк кинувся до нього, розпростер руки і закричав, «Не смій, не дам! Відійди, батьку, легенько відштовхнув його Бравлин. Вовк упав на землю, завив, заверещав, зубами рвав траву, зіймав угору руки, благав сухдейців заступитись. Ті мовчки тупцялись на місці, не зводячи очей із бравлина. Вовк зібрав насилі і, віддаляючись, став вигукувати «Прокляття, кличу на вас! Нехай вас громи спалять, перунові громи!» Бравлин кинув обіч сокиру, дуб не піддавався їй, дуб стояв незручно. Та й навіщо рубати, хай собі росте. Краще загасити вогнище І зруйнувати требище, Щоб ніхто не міг тут класти треби. Спід його рук полетіло в усебіч каміння. Коли упала останнє каменюка, Костянтин витер сльози на очах. Мир вам, чада, Перехрестив усіх. Мир вам і вашим оселям, І вашим дітям. Глибока тиша залягла над долиною. Мабуть, це була Тиша, яка освячувала нову сторінку життя Сухдеї. Сила віри в ромейського бога остаточно витісняла стару віру у силу природи. За новою вірою стояла могуть імперії, а разом із нею і впевненість у майбутньому. Мене небагато часу, як світу знає про одне із сотворених просвітителем Костянтином філософом Святим Кирилом чудес рішуче знищення поганського требаща і навернення сугдейців-відступників до християнської віри. В описі життя Костянтина Кирила буде розказано і про те, як він, завдячуючи своїй чудодійній силі і волі, зняв облогу хозар з великого Таврійського города. Щоправда, при переписуванні того життя загубляться імена тих, котрі не стали святими, бо не творили чудес, а були просто земними людьми. Вірили і зневірялись, раділи і печалились, роблячи все те дитинно щиро, щедро, бо вірили справді в чудеса і в святощі, що були для них так необхідні, аби вижити самим і їхньому родові. Ось вони йдуть шумливою юрбою до центру Сугдеї, до собору Святої Софії, йдуть із палким жаданням просити прощення за гріхи, яких не содіювали, дякувати тим, Хто так, вони гадали, врятував їх від хозарського полону. А назустріч їм летить на воронім коні верхівець. Сокотять копита, викрешуючи іскри. Забачивши бравлина, комонник осаджує перед ним коня, відскакує на землю, припадає на коліно. Тархан чекає данини. «Буде, скажи, даємо». Сугдея врятувала себе від хозарського полону. Хозарські провідники, нісі, та його троє братів вели посольство з Константинополя узбережжям Дону до Саркела, Білої Вежі. Разом з послами ішла й охорона їхня на чолі з бодричем мистивоєм, а також священники, тлумачі, чинці. Бекбарджиль, певно, не сподівався на таких високих послів. Хозари-провідники чекали від нього великої подяки, розуміли, що такою увагою імператора Михаїла і патріарха Фотія, їхній господар помітно вивищився над іншими велеможцями в Хозарській землі. Ніссі та його брати догоджали з усіх сил послам, добували в оселищах свіжий хліб, м'ясо, яйця, борошно, а також кожухи по стяні обущі. Вміло розпалювали серед снігів вогнище, на вертелах обсмажували добутих у посельців ягнят і козенят, гусей і куреї. Зима уже панувала на степових безмежжах подоння. На роздоллях гуляли колючі вітри й завірюхи. Випали глибокі сніги, стогнали береги закутих у кригу річок. Ночувати заходили в оселище, зупинялися у звичайних селянських хатах. І всюди господарі були привітними, щедрими, цікавими до подорожніх. Костянтин запитав першого господаря, у якого знайшли притулок на ніч. «Чи далеко ще до землі Хозарської?» «Оце вже і є земля Хозарська», – статечно відповідав господар. «Але ж ви слов'яни?» «Так і є, слов'яни. Та живемо тут з правіку. Сіємо хліб, годуємо худобу. А Хозари ж далеко?» «Не так, щоб далеко, але взимку й не близько. Вони ходять зі своїми табунами біля Саркела та біля Волги. Тут, у Подонні, всюди була Слов'янщина». Тільки тепер збагнули посли, чому Фотій послав у Хозарію саме їх. Від гирла Дунаю до гирла Дону слов'янська стихія заповнювала родючі землі степів. Вона ж виповнила й володіння Хозар, як і володіння Ромейської імперії, як і болгарську землю на Дунаї, де тюркська орда булгар уже розчинилась у Слов'янщині. Лише через півстоліття. Її витяснять із цих просторів печенігів, угрів, а далі – полоців, монголо-татар та інших ординців, кочівників. «У якого Бога віруєте?» – допитувався Костянтину поселян. «У нас багато Богів, і в усіх віруємо. Усе животворне і єсть Бог», – повільно оповідав господар, склавши на колінах свої великі натруджені руки. «Язичники єсте», – скрушно хитає головою Костянтин. «Ісуса Христа, істинного Бога, відаєте? «Чували, у Румеїв сей Бог, де хто й в нас хилиться до нього?» «Скоро він прийде й до вас, до всіх слов'ян», – запально обіцяв Костянтин. «До нас? Навіщо?» – дивувався господар і здвигував плечима. «Темні душі ваші, господарю, і стезя ваша веде в пітьму» очі провідника на якусь мит ніби згасли, але одразу ж у них з'явився вогник. «Світло істини, да просвітить вас!» Нарешті на білому овиді простору, де земля зливалась із небом, мандрівники побачили темні вежі якогось града. Нісся радісно вигукнув «Шаркиль! Біла вежа!» Дружина підтяглась у стриминах. «Яке ж воно це? Грізне гніздище хозарських шулік! Стільки розмов!» тільки страхіть молено про нього. Низьке сліпучо біле сонце котилося по обрію білого неба і падало в білі сніги. Валка цареградських послів уже наблизилась до воріт фортеці. Могуть Візантійської імперії завчасно відчинила залізні ковані ворота цієї неприступної кам'яниці. Тепер гості зблизька могли поцінувати творіння нинішнього херсонеського стратига. Фортеця стояла на пологому виступі лівого, сказати б, східного берега Дону, поблизу старого гирла ріки. Із заходу була захищена широкою рікою. Трикутник між старим і новим гирлом Дону був копаний двома глибокими ровами. Один з них проходив під самими цегляними стінами фортеці. Поміж ровами височить ще недовершений вал. Сама ж споруда являла собою величезний мурований, і зцегли серцю чотирикутник з гострими зубцями на стіні. Местивой прикинув на око, що фортеця довжиною майже у двісті, а шириною до ста тридцяти аршин. Важкоголові наріжні вежі з вузькими вікнами бійницями замикали з собою ряд менших лежиць, що здіймалися над стінами і виступали з них аршин на п'ять убік. Важка й недоладна за своїми образами була ця будівля. Надто ж тут, серед безмежі снігів, таким незугарним, очевидно, був і її творець. Брати-проповідники, загортаючись в кожухи, одночас якось подумали про це, перезернули, засміялись, очима до мистивоя. З ним подружились уже за цю довгу путь. «Стоїть міцно і грісно», – прогурчав у бороду мехводій. «А супроти кого, брате?» – запитав Костянтин. І поки повільніший у рухах і словах Мефодій здогадувався, додав, окрім слов'ян тут ніде нікого нема. Найближчі ж поляни Руси. Їхня київська держава, он як зараз, піднялась. Так і є, погодився Мефодій, проти полянці я фортеця. Упродовж останнього року Мефодій все більше підпадав під владу мудрого, палкого, одержимого меншого брата-філософа. Але мав ту особливість що любив ретельно обміскувати всі його судження, наміри, задуми і знайти реальний ґрунт для їх здійснення. Тому й зараз, подумавши, обґрунтував висновок Костянтина. Князі Київський, Турк і Оскольд установили свою владу над багатьма племенами по Борисфену. А коли ще пригорнуть славянські землі по Танаїсу, їхні володіння стануть більшими, аніж уся Ромейська імперія. Це, брате, буде колись. Буде. «У це і я вірю», – відповідав Костянтин. «Нині дружини київських князів ходять цим шляхом звично. Вони тут, як у себе дома. І наше поле також отут на цій великій Слов'янщині. Тут урожай наш буде щедрим, бо народ тутешній, численний, і земля його не сходима». «Не шкодую, що пішов за тобою, Костянтина», – зізнався Мефодій брату. «І не знати, що хотів тим сказати». Не шкодував, що пішов у цю далеку землю Хозарську, у ці завірюхи-сніги, чи, може, те, що зрікся влади і покинув палац правителя Славинської землі і затворився у монастирі на Олімпі, що почав вивчати книжну мудрість і творити проповіді для слов'ян їхньою ж мовою. В усьому став вірним помічником і сподвижником одержимого брата. Тоді Мефодій ще не знав, Щодоля йому готувала вселенську славу просвітителя слов'ян, яка прийде до нього ще за життя. Вони зайшли під браму Саркельської фортеці і ніби опинились у кам'яному мішку. Не лише обабіч, але й перед очима була мурована стіна. З найвищої вежі її, певно, оглядали дозорці простір від обрію до обрію. Ніссі і його брати повели своїх високих підопічних попід стінами – Доки не опинились на просторому кам'яному дворі. Посеред нього стояв невеличкий будиночок, цегляний, але з дерев'яним ганком. Поряд з ним, на землі, визираючи з-під снігу, лежали величезні мармурові колони з витілюватими вже оббитими й брудними капітелями. Нарешті вони знайшли в тепле, низеньке виталище, завішане застелене овечими шкурами. На них пахнув важкий сморід, дивовижна суміш. Овечого, кінського і людського поту, браги і ще чогось кислого і терпкого, що аж різало в очах. Тлумач посольський, що досі мовчки супроводжував братів, рішуче виступив і гордо підняв свою виголену голову. «Посли імператора Михаїла і його преосвященства патріарха Фодіє. Мир слава цьому дому». Перед послами стояв опасистий широкотілий бородань у постяній шапотці на Маківці, Довгому балахоні, підв'язаному золотим паском під грудьми. Бек-барджиль. Він виставив уперед ногу в гостроносому черевикові, усіяному перлами, І глипнув своїми вузькими очицями по обличчях гостей. Широкий рот його приязно посміхався. За його спиною зігнулись дві кощаві спини. Ні очей, ні облич не видно. Певно також тумачі.